У випадку Йона Фредеріка Ренфельта і ханса Йорана Персона досить цікаво співставити їхню природну модель поведінки з тією штучною, яку вони опанували самостійно. Якщо ми говоримо про світові імена, то в цьому списку відомих червоних будуть такі люди, як Барак Обама та Мати Тереза. Так, так, саме вони. Якщо ви розглянете діяльність святої матері, принизаної силою та стійкістю при зустрічах з іншими світовими лідерами. Ви вмить зрозумієте, що як особистість вона, вона була надзвичайно рішучою та прямою – типовий червоний характер. А також ще декілька відомих червоних – Дональд Трамп, Хілларі Клінтон, Арнольд Шварценеггер та персонаж зоряних війн Дарт Вейдер. Глава 5. Жовта модель поведінки Як розпізнати того, хто відірваний у своїх думках від реальності – та як повернути його в реальний світ. Хто хоче справитися з настільки благородним завданням? Я точно. Рухаючись вперед згідно з категоризацією Гіппократа, з цього моменту ми будемо працювати з Який синонім можна застосувати для характеристики цього типу характеру? Оптимістичний та життєстверджуючий? Людина з ясними поглядами на життя? Словник синонімів Microsoft Word навіть пропонує епітет «людина можливостей». Що ви тепер скажете? Та фактично це і є оптимальним зображенням людини жовтого типу поведінки. Перед нами люди, які живуть, щоб жити. Завжди шукаючи можливості для насолоди та задоволення. Життя – це бенкет. І жовті потурбуються про те, щоб взяти від цього максимум. Люди жовтої моделі поведінки керуються життєрадістю та безперервним сміхом. А чому б і ні? Я про те, що сонце завжди сяє де-небудь. Чи знаєте ви когось, хто бачить промені сонця там, де іншим видніються лише густі темні хмари? Чи зустрічали ви людей, які зберігали б здатність сміятися, навіть коли за кілька місяців не чули жодної приємної новини? Якщо так, то ви зустрічали жовтих. Чи були ви на вечірці і помічали, як більшість гостей гуртується навколо однієї особи? Отож, у центрі знаходиться не хто інший, як жовтий, який хоче поспілкуватися і розважити всіх. Такі люди самі мають впевнитися, що градус позитивного настрою знаходиться в зеніті і що свято може розгортатися далі. Якщо святкова атмосфера втрачається, жовті знаходять компанію, які продовжує панувати свято. Розпізнати людей жовтої моделі поведінки легко. Вони практично ніколи не замовкають. Вони ті, хто найчастіше відповідають на питання, а не задають їх. А якщо і задають, то такі, про які ніхто не згадував. Вони ті, хто відповідаючи на окреме питання, розповідають цілу історію, яка навіть близько не співвідноситься з темою всієї бесіди. Але це насправді взагалі не важливо, оскільки жовті занурюють вас у хороший настрій. Крім того, їхній невичерпний позитив не залишає шансів негативним емоціям на вашому обличчі. Знову-таки, я навіть ризикнув сказати, що люди жовтої моделі поведінки мають найбільшу популярність, що дозволяє мені зробити такий висновок. Посудіть самі. Оточені електричним настроєм, вони щасливі і самі дарують щастя ближнім. Вони знають, як привернути увагу інших. І знають, як втримати її. Вони дають нам можливість відчувати себе потрібними. Врешті-решт, вони просто фантастично привабливі. Крім того, жовті дуже чутливі люди, як і червоні. Вони охоче приймають швидкі рішення, але рідко можуть раціонально пояснити свою мотивацію в певній ситуації. Часто її відповідь на кшталт, цей варіант просто здався правильним. Як ви розумієте, не слід недооцінювати інтуїцію жовтих. Як показали наукові дослідження, вплив шостого чуття може бути набагато серйознішим, ніж ми думаємо. Втім, ніяк і не інтуїція є темою нашої розмови зараз. Ми говоримо про рішення людей, які базуються головним чином на відчуттях. Моя сестра – людина жовтої моделі поведінки. Манера її спілкування легка і невимушена – і я ніколи не чув, що хтось говорив про неї щось негативне. Ніколи. Я зараз можу бути занадто опередженим, та я взагалі не зустрічав людей, кому б не сподобалася моя сестра. Вона має виняткову здатність знаходити спільну мову з кожним, кого зустрічає. Маріта говорить багато нестандартних речей. Деякі з них настільки дивні, що іноді я запитую, що ж насправді вона думає з цього приводу. Зазвичай, вибухаючи від сміху, вона відповідає наступне. «Що я думаю?» Я не думала. У багатьох відношеннях зустрічі з неї та її чоловіком Лейфом додають розкутості. Можливість долучитися до їхньої практично неземної здатності, знаходити яскраві деталі в усьому навколо, настільки захоплююча, що пом'якшує, зокрема, й власну позицію. Я ніколи не був настільки щасливим і ніколи не почував себе так хвилююче, як під час візиту до сестри. Протягом багатьох років я намагався знайти пояснення цьому феномену, Врешті-решт, зрозумівши, що причина полягає в заразності поведінки жовтих. Якщо я скажу сестрі, подивися, йде дощ, вона просто відповість, що їй слабко віриться в це. Я можу вказати на вікно зі словами, але поглянь, дощить насправді, вже досить темно і гримить. І тоді її відповідь буде більш, ніж красномовною. Однак після грози, однакова з'явиться сонце. Просто чекай і дивись. Потім вона засміється. І знову. Ніби паросток трави вона сидить на дивані, отримуючи задоволення від комунікації. І я разом з іншими в кімнаті сміюся, тому що неможливо опиратися. Чим довше ми разом, тим щасливішими стаємо і твої друзі, і мої друзі. Люди з превалюванням жовтого в поведінці зосереджені на пошуку нових знайомств. Вони товариські і надзвичайно переконливі. Вони благородно і з ентузіазмом діляться з іншими своїми переживаннями, Нерідко навіть з незнайомими людьми. Жовті можуть поговорити з ким завгодно. Вони не соромляться і сприймають більшість людей навколо як приємних особистостей. Навіть у незнайомцях жовті бачать позитив. У принципі, це ті самі знайомі люди, просто вони не зустрічали їх до цього. Отже, загальною рисою людей цього типу поведінки є безкінечний позитив, посмішка та сміх. І це безперечно сильна сторона жовтих. Їхній оптимізм непереможний, на коментарі оточення про те, що наш світ котиться в безодню, жовті пропонують поглянути на мальовничий пейзаж за вікном автомобіля. Які червоні, жовті, сповнені бурхливої енергії. Більшість речей викликає в них непідробний інтерес, а загалом жовті найбільш допитливі люди, яких ви коли-небудь зустрічали у своєму житті. Все нове приємне, а більшість жовтої енергії витрачається на пошук нових шляхів, наприклад, для виконання певної роботи. Як ви гадаєте, хто отримує найбільше листівок на Різдво? Так, жовті. Хто має найбільше контактів у своїй телефонній книзі? Жовті. У кого найбільше друзів у Фейсбуці? Правильно, у жовтих. Вони мають друзів всюди і чудово справляються з підтриманням зв'язку, тримаючи руку на пульсі актуальних подій. Вони прагнуть бути в центрі подій і обов'язково з'являються на кожній із запланованих вечірок. Отже, жовті люди зазвичай – Сповнені ентузіазму, милі, переконливі, товариські, надихаючі, оптимістичні, адаптивні, люб'язні, творчі, спонтанні, безтурботні, комунікабельні. Хіба не дивовижно? Я просто обожнюю це до затьмарення. Якщо і є щось, що органічно характеризує половинку жовтих, то це магнетичний оптимізм та ентузіазм. Можна на пальцях однієї руки перерахувати речі, які можуть похитнути позитивний настрій людей цього типу. Вся сутність «жовтих» сконцентрована на взаємопов'язаних величинах, пошуку можливостей та рішень. Свого часу Гіппократ назвав «жовтих» сангвініками. З лінгвістичної точки зору це означає «оптимісти». Проблем не існує. Всі питання можна вирішити. Не важливо, що світ, сповнений турбот та складнощів, зі своїм невеликованим оптимізмом та позитивним поглядом на життя – Жовті заряджають людей навколо своїм радісним спілкуванням та кумедними жартами. Складно точно сказати, звідки в жовтих береться їхня грандіозна енергія, та вони сконцентровані на тому, щоб прожити свій вік у радості та присвятити себе соціальній єдності. Кожен має бути залученим. Жовті не дозволять відчуттю зневіри поглинути ваш позитив. Мій хороший друг Міка – жовтий і все своє життя він зіштовхується з фатальними перешкодами. Дружина пішла від нього, діти зіштовхуються з проблемами у школі, а сам він вже кілька разів втрачав роботу через банкрутство фірми, які не мали його. Більше того, я навіть не можу зараз назвати всі ті неприємні ситуації, в які міке потрапляв за кермом. Його будинок пограбували, та й сам він кілька разів ставав жертвою вуличних злочинців. Чесно кажучи, Іноді я просто не наважуюся взяти слухавку, коли бачу вхідний дзвінок від Міка. Він один із найбільш недашливих людей, яких я зустрічав у своєму житті. Специфіка цієї історії полягає в тому, що, здається, згадані колізії ніяк не турбують Міке. Так, безперечно, неприємні епізоди накладають відбиток на його життя. Але ця людина просто не затримує в собі негатив на довгий час. Міка залишається таким самим сонячним оптимістом, як раніше – і пам'ятаю один епізод, який стався з нами в молодості. Міка, що не придбав старий двомісний Альфа Ромео, страшенно ржавий. Він якимсь дивом ще тримався купи. Міка покористувався своїм автомобілем тиждень, доки не збив ліхтарний стовп, після чого рятувальникам його довелося витягувати з авто. Вже потім, будучи надзвичайно стурбованим, я запитав, як він себе почуває. Його відповідь: все більш-менш добре. У мене були ще одні двері. Оптимісти знову і знову наносять удар. Будучи позитивними та щирими, жовті заряджають свої оточення теплом і радістю. Своїх опонентів вони ефективно розброюють саме завдяки усмішці та неконтрольованому оптимізму. Хіба можна сумувати, коли поруч хтось постійно в усьому шукає позитив? Чи може не надихати людина, яка бачить склянку з водою не напівпорожньою, а напівповною? Одна з моїх клієнток працює директором з продажу у фармацевтичній компанії. Шлях Маріани до кабінету директора повністю відображає латинський рефрен Крістерне до зірок, а її керівники та співробітники одноголосно погоджуються з тим, що головною причиною успіху Маріани стала її здатність надихати людей навколо. Я сам був свідком її феноменального таланту. Здається, вважає себе досить непоганим мотиватором, та просто знімає капелюх перед її роботою. Таке враження, що якби Маріанна попросила своїх продавців вистрибнути з вікна, вони б зробили це попри те, що працюють на п'ятому поверсі. Вона виражає свої думки настільки просто і гармонійно. О, колеги, а це справді хороша ідея вистрибнути з вікна, тож зробімо це, стрибаймо. І всі стрибають за Маріанною. Маючи ясний та проникливий погляд на життя, вона феєрична у своєму таланті вселяти в людей віру у великий успіх. Заплющуючи очі на будь-який негатив, вона заряджає інших неймовірною впевненістю. Одного разу я бачив, як Маріанна спілкувалася з розлюченим замовником. Йому не подобалася робота її компанії. Мала приємна ситуація для більшості з нас. Та це не проблема для Маріанни. Посміхаючись та ігноруючи негативні коментарі замовника, вона схилила його спочатку до м'якої посмішки, а після і до дзвінкого сміху. Як таке могло статися? Я не думаю, що навіть Маріанна змогла б розкрити місцену причину. Це просто її природна поведінка. Що станеться, якщо ми перевернемо все догори дригом? Більш винахідливих людей знайти важко. Якщо вам потрібні докази, то я скажу, що жовті може знаходити рішення, які більшість людей навіть не помічає. Люди цього типу поведінки можуть аналізувати речі з різних сторін. Простіше кажучи, вони не бояться перевернути все з ніг на голову. Підійти до вирішення проблеми нестандартно. Називайте це як хочете. Але мислення «жовтих» не завжди вкладається в рамки готових шаблонів. Все розвивається блискавично. Інтелект «жовтих» працює дуже оперативно, і за ним часто важко встигнути. Часом цим людям нелегко знайти пояснення для власних неординарних ідей. Мій близький друг любить працювати вдома. Його захоплює все, що стосується дизайну інтер'єру та проектування садово-паркових комплексів. Втім, я припускаю, що Робан краще віддав би перевагу роботі, з дизайном на постійній професійній основі, ніж тому варіанту, яким він займається зараз. Я і сам помічав цю тенденцію, але зараз говорю з огляду насамперед на враження його дружини. Наприклад, Робин прогуляється садом, вона рахує до десяти і ваша ставка. На семи він вибухає зі словами «Я маю ідею». На мою думку, це пов'язано з двома факторами. З одного боку, йому простіше думати образами, коли він може побачити речі, доторкнутися до них, ніж тримати все в думках. З іншого, Робен сміливий і не боїться створювати щось нове, або хоча б говорити про це. Звичай, його свіжі думки одразу матеріалізуються в словах. Я працюю із людиною жовтої моделі поведінки, яка не могла навіть вулицю перейти без коментування нових змістовних бізнес-ідей. Вони генерувалися в її свідомості просто на основі спостережень за вуличним життям великого міста яким чином це працює? Чесно кажучи, не знаю. Протягом тривалого часу ми просили нашого колегу записати свої пропозиції на листочку. Про результат наших прохань я розповім далі, обговорюючи слабкі місця жовтих. Ще одна річ, яка сприяє діяльності жовтого, пов'язана з тим, що він взагалі не помічає обмежень. Працюючи в креативному режимі, люди цього типу поведінки наважуються виходити далеко за рамки усталених норм. Безперечно. Зазвичай такі рамки слугують необхідним контролем, однак жовті рідко задумуються про це. Існує ряд доказів такої поведінки жовтих. Потрібна допомога з новими пропозиціями чи ідеями? Зв'яжіться зі знайомою людиною жовтої моделі поведінки. Зв'яжіться з найжовтішими. Ви зайшли в глухий кут? Поговоріть із жовтим. Безперечно, ідея жовтих іноді може здаватися нереальним для втіленням. Поняття реалістичної поведінки взагалі не співвідноситься з характером цих людей. Проте одна думка породжує іншу, а подібний комплекс несподівано може привести до потрібного результату. Як продати сніг пінгвінам, а пісок рабам. Жовті люди від природи дуже переконливі і пов'язано це саме з їхньою енергійною оптимістичністю. Звісно, у пошуках нових можливостей і рішень легко втратити землю під ногами – не дарма говорять, що між переконливим та об'єктивним – велика різниця, і в цьому світлі жовті справді періодично перетинають межі дозволеного. Хоча так важко втриматися, коли все звучить настільки спокусливо. Тонко відчуваючи комунікаційний потік, жовті майстерно оволодівають думками людей, які їх оточують, змушуючи останніх перейти на свою сторону. Стосовно мови, як я писав у главі «Невербальна комунікація», Більшість жовтих мають багату та різноманітну палітру жестів, що зі свого боку дозволяє транслювати свої думки в матеріальній формі. Втім, йдеться не лише про жести та їх представлення. Жовті знають, як зробити так, щоб ми відчули себе переконаними. Зазвичай у розмові вони акцентують нашу увагу на образах, а тому впливають не тільки на слух, але й на інші рецептивні системи нашого організму. Це також створює відчуття, ніби ми справді живемо їхніми ідеями. Самі того не усвідомлюючи, люди жовтого типу поведінки виступають прекрасними риторами. Вони інстинктивно розуміють, що закладена ними ідея, а також те, як вона виражена в повідомленні, така сама важлива, як і факт комунікації. Саме тому жовті знають, як вибудувати підхід до вашої індивідуальності, стираючи межі особистого рукостисканням, періодично відпускаючи дружні коментарі, що ніяк не пов'язані з темою розмови змушуючи вас відчувати себе важливим і потрібним. Варто сказати, що 32-й президент США Білл Клінтон був феноменальним у цьому. Своєю поведінкою він давав людям зрозуміти, що вони почуті і потрібні тут. Він мав харизму, яка зрозуміло властива багатьом жовтим. Інтерес до співбесідника, вдалите своєчасне питання розташовує людину до тебе. Не знаю, чи саме така поведінка стала причиною його відставки, та й у будь-якому разі це вже зовсім інша історія. Я знаю цілу купу людей, всіх, якщо точніше. Якщо жовтим не дозволять комунікувати з оточенням, вони повільно змарніють і стануть безініціативними. Ну добре, нехай це навіть трохи беребільшено. Та уявіть, сама особливість моделі поведінки жовтих полягає в постійному спілкуванні та орієнтації на дружній зв'язок. Визначальна риса жовтих – натхнення – вони надихають людей, що оточують їх, і найкращий шлях забезпечення цього – пошук нових знайомств. Жовті знають, що найважливішим у бізнес-діяльності є заведення потрібних знайомств. Ви навряд чи зможете досягнути успіху в роботі з клієнтом, який не налаштований на спілкування з вами. Жовті знають і сприймають позитивно кожну людину. Вони мають стільки знайомств, скільки немає жоден із нас. Для того, щоб назвати іншого своїм другом, їм не потрібно спілкуватися з ними кілька років, перефразовуючи пасаж із нового заповіту «Той, хто не зі мною, проти мене». Для жовтих це працює у зворотному напрямку. «Будь-хто не проти мене, зі мною». Коли червоні запитують, що буде зроблено, жовті запитують, хто це зробить. Це питання є вирішальним у розумінні жовтої моделі поведінки. Якщо група людей не працює злагоджено, як одне ціле, жовті почуватимуть себе некомфортно, вони потребують злагодженості для нормальної роботи. Висновки про жовту модель поведінки То що ви думаєте, коли небо зустрічали жовтих? Найвідомішим представником даної поведінки моделі є Джордж Буш-молодший. Всі суперечливі фрази, сказані ним, вже стали надбанням історії, хоча Буш просто говорив від щирого серця. А пам'ятаєте, як посеред одного із самітів він почав масажувати плечі ангели Меркель? Це те, що я називаю спонтанним рішенням. Інтернет повниться його обмовками, однак саме в цьому полягає сутність натури жовтих. Вони говорять не думаючи, і як результат часу стають героями кумедних епізодів. Серед відомих шведів, які є представниками жовтої моделі поведінки, можна згадати Кароліну Клюфт, Свена Меландера, Барбару Бабен Ларсон, Йонаса Гарделла, Йояна Хаглунда, лідер християнської демократичної партії, і принцесу Мадлен. І ми ще навіть не згадували про Філіпа, Хамара та Фредеріка Вікінсона. А також бізнесмен Річард Бренсон, актори Робін Вільямс, Стів Мартін, Джим Керрі та персонаж «Зоряних він Хан Соло. Глава 6. Зелена модель поведінки Причина, чому так важко змінити хід речей і як ви можете справитися з цим? Як це буде зроблено? Це не дуже терміново, так? Цей тип поведінки є найбільш розповсюдженим. Я про те, що зустріти зелених ви можете скрізь. Як найпростіше описати зелену поведінкову модель? Що ж, я б описав її як щось середнє між усіма іншими моделями поведінки. Тільки, будь ласка, не трактуйте сказане в негативному ключі. Тоді як червоні націлені на результат, жовті виступають доброзичливими креативщиками, а сині перфекціоністами, Зелені зосереджують у собі елементи поведінки кожного з цих типів. Можна сказати, що в зелених чудово урівноважуються найбільш гостро виражені риси червоних, жовтих та синіх. Гіпократ назвав зелених людей флегматиками, а ацтеки – земними людьми. Microsoft Word описує зелених як повільних, неквапливих, несхильних до прояву почуттів, добродушних, лінивих, байдужих. Тут потрібно говорити про співвіднесеність позицій, не всі можуть працювати інтенсивно, комусь потрібно відповідати за спокійну аналітику. Не всі можуть бути вижаками та лідерами, тому що мають бути ті, хто піде за цим лідером. Не всі можуть бути магнетично веселими людьми, тому що тоді не було б людей, яких треба розважати. І якби всі були максимально зосереджені та лаконічні, не було б тих, хто поводив себе вольяжно. Це означає, що зелені поводять себе в протилежному іншим типам ключі – що часто приносить спокій в окрему ситуацію там, де червоні та жовті працюють стрімко і без підготовки, зелені поводитимуться значно спокійніше, а коли сині будуть зосереджені на деталях, зелені покладуться на власне бачення проблеми. Якщо ви маєте друга, який належить до зеленого типу поведінки, знайте, він ніколи не забуде про ваш день народження, він не буде заздрити вашим успіхам і ніколи не припише собі ваші досягнення. Він ніколи не буде прагнути обійти вас чи поставити своїми діями в незручне положення. Навіть в екстремальній ситуації він не буде розглядати вас в якості конкурента. Він не буде тягнути ковдру на себе, якщо не має на це морального права. Він не… Так, хвилинку. Я думаю, ви вже хочете сказати щось на кшталт «занадто багато не буде у відношенні зелених». А як щодо суперечливих сторін зеленої моделі поведінки? Так? Не можна ігнорувати той факт, що зелені в порівнянні з іншими набагато пасивніші. Вони не мають цілеспрямованості червоних, не мають креативності жовтих, не мають аналітичності синіх. Зелені – звичайні середньостатистичні люди. Втім, саме через це зульми цієї моделі поведінки легко знаходити спільну мову. Вони дозволяють вам бути самим собою. Вони ніколи не здіймають шум і не вимагають багато від співрозмовника. Зазвичай маленькими янголятками ми називаємо саме дітей з домінуванням рис зеленої моделі поведінки. Вони вчасно сідають обідати, вчасно лягають спати, врешті-решт вчасно виконують домашні завдання. І це ще не кінець. Зелені не будуть ображати людей, які їх оточують, якщо знають, що зможуть уникнути цього. Вони взагалі нікого не ображали, якби була така можливість. Якщо директор прийде з дивною вказівкою, вони ніяк не прокоментують її. Йдеться про пряму відповідь, щоб її почули, тому що коментар постфактум під час обідньої перерви – це вже інше, та про це далі. Зазвичай вони прагнуть підлаштуватися під обставини, що робить їх більш збалансованими людьми. Наприклад, зелена людина ідеально підходить для заспокоєння гіперактивного жовтого. Вони також органічно співіснують часто занадто холодними синіми. Нерідко ми зустрічаємося зі сім'єю, який чоловік є відображенням жовтої моделі поведінки, обожнює їздити на конях, бути в центрі уваги, вигадує комедні ігри та більш ніж щасливий, коли єдиної компанії відповідає на будь-які питання. Він завжди перебуває в центрі уваги, тоді як оточення – це його глядачі. Водночас його дружина зелена, спокійна та послідовна, як інші люди. Коли він розважається, а ми говоримо про людей середнього віку – вона тихо сидить на дивані та мило посміхається, хоча їй теж, як і друзям, подобається витівки свого чоловіка. Коли я запитую, чи не стомлюється вона від свого гіперактивного чоловіка, вона, як правило, спокійно відповідає. Але ж йому так весело. І це стандартна риса людей зеленої моделі поведінки. Вони терплячі та толерантні до більш незвичної поведінки інших. Тепер характер поведінки зелених вимальовується чіткіше. Вони ті, про кого, можливо, ви й не подумали. Тобто, більшість із нас. А як щодо прописних істин? Зелені люди є відображенням добра. Маючи цих людей серед знайомих, ви можете розраховувати на допомогу з їхнього боку, коли це буде потрібно. Вони цінять стосунки з іншими. І зроблять все, що в їхніх силах, щоб ці стосунки зберегти. І будуть робити це протягом всього життя. Вони будуть слідкувати за календарем, щоб не пропустити ваш день народження, день народження вашого партнера, дітей. І я навіть не здивуюся, якщо вони знають, коли народився ваш улюблений кіт. Загальновідомо, що зелені є відмінними слухачами. І це правда. Людина даного типу поведінки завжди буде цікавитися вашими справами більше, ніж своїми. А якщо ж так складається, що йому необхідно думати про власні проблеми, він ніколи не захоче демонструвати це оточенню. Ви радше побачите зелених в організаціях, де вони допомагають іншим, навіть не задумуючись про власну вигоду. Крім того, зелені чітко виражені командні гравці. Команда, група, сім'я завжди складається з індивідуальностей. І я б навіть сказав, що в суспільстві, де домінував би зелений тип поведінки, люди завжди турбувалися про тих, хто потребує допомоги. Вони ніколи не покинуть друга, який має проблеми. Ви можете зателефонувати їм в будь-який час – це те саме плече, яке завжди можна поплакатися. Готовність до змін не є сильною стороною зелених, хоча вони відкриті до адаптації, якщо того потребує ситуація. Якщо ви можете пояснити необхідність таких змін і дасте зеленим достатньо часу, навіть вони будуть готові спробувати щось нове. Але це однаково інше, якщо порівнювати з поведінкою червоних, жовтих та синіх. До того ж, так би мовити, не завжди на тому боці трава автоматично зеленіша. Отже, зелені люди зазвичай – дружні, спокійні, надійні, уважні, приємні, терплячі, передбачувані, не схильні до змін, командні гравці, обережні, вдумливі, коректні. Виглядають чудово, чи не так? Тепер розгляньмо окремі деталі. Найкращий у світі товариш Я вже казав, що зелені, щиро дружні люди – коли вони говорять, що занепокоєні нашою проблемою, ви можете бути абсолютно впевнені в їхніх щирих намірах допомогти. Як і жовті – зелені товариські люди, а тому їхній інтерес до проблем ближніх – чистий та непідробний. Якщо ви запитаєте в колективу, чи готовий хто-небудь допомогти, зелений негайно залишить власні справи і підійме свою руку. Хоча спочатку він подивиться, чи не готовий ще хтось допомогти вам. Якщо охочих не буде – він зголоситься допомогти. Чому так? Тому що зелені не хочуть залишати вас у біді. Вони знають, що у випадку, якщо ви не отримаєте допомоги, це засмутить вас ще більше. Отже, хоча вони можуть бути пасивними, зелені готові допомогти другому. Я пам'ятаю дівчину, з якою я працював в одній з консалтингових фірм на початку 2000-х. Хоча Майя належала до синій моделі поведінки, у ній часто проявлялися риси зелених. Її проблема була очевидною. Коли хтось просив Майі допомогти, вона не могла відмовити. Ніколи. При цьому її стіл був завалений сути її справами, які вона однаково встигала вирішувати. Ми завжди могли розраховувати на її допомогу, розрібаючи питання, про які всі ми банально забули. Оскільки вона мала теплу та доброзичливу посмішку, ми попросили її працювати на ресепшені, бути першою людиною в нашій компанії, до якої звертається новий клієнт. Вона ніколи не пропускала посиденьки за кавою, прибирала дивани та слідкувала за тим, як довго чекали гості компанії. Крім того, Майя ніколи не забувала про наші дні народження, або якщо вже на те пішло, наших дружин чи дітей. Звичними стали короткі листи з привітаннями на емейл, e які ніби нагадували, що вдома на всіх нас чекають рідні, які також потребують уваги. Звісно, ми могли самостійно вирішити свої питання – але вона також хотіла проявляти турботу. Це була її природна поведінка. І коли ми просили Майя нарешті виділити час на власні справи, вона відчувала себе ображеною. Настрій її піднімала саме турбота про нас. Безперечно, усе має рамки дозволеного. А тому Майя ризикувала натрапити на людину, яка просто скористалася б її добрим серцем. Втім, при відповідному балансі це дуже приємна чеснота. Наголошую. Подібна турбота зелених абсолютно природна. Коли ви п'єте каву під час обідньої перерви зі співробітниками, питання про те, чи хотіли б вони долити ще собі в чашки, виглядає цілком логічним. І коли інші кольори просто поставлять чашку в каву в машину, зелені принесуть графин з кавою і долють кожному власноруч. Ці люди намагаються підтримувати хороші стосунки з усіма, а тому спробують допомогти навіть тим, кого недолюблюють. Інакше – як всі ми знаємо, буде сварка. Він має позитивне враження про більшість людей, показуючи їм свою впевненість у їхній позиції чи поведінці. Іноді його турбота проявляється настільки інтенсивно, що все це закінчиться негативними наслідками. І навіть тоді, найімовірніше, це пов'язано з поведінкою іншої людини, а не зелених. Люди даного типу поведінки настільки добрі, що час від часу використовуються іншими в їхніх корисливих цілях. Доброта мого друга Ласе дійсно непідробна. Неважливо, як багато власних справ йому треба вирішити. Якщо хтось потребує підтримки, Ласе завжди запропонує свою допомогу. Проте, повторююся, іноді у своєму прагненні вирішити проблеми інших, він забуває про власні. На вихідних він грається зі своїми та чужими дітьми, допомагає людям оновлювати будинок. Він віддає свої інструменти, навіть не питаючи, чи потрібні вони їм. Він вислухає, якщо необхідно виговоритися, і точно запросить вас на каву, якщо сам хоче випити чашку. Безперечно, все це займає багато часу. Та Ласе подобається такий ритм життя. Якщо вони сказали, що зроблять щось, ви можете не хвилюватися. Так і буде. Якщо зелені сказали, що зроблять щось, ви можете бути впевнені, вони дотримуються слова. Якщо в їхніх силах виконати щось, вони віддадуть всі сили. Це не буде виконано найближчі дні. Однак ви можете очікувати вирішення питання до необхідної дати. Та своєю роботою Зелені не хочуть ставити ближніх у незручне положення. Вони не будуть займатися чимось, що може спричинити проблеми для інших, оскільки виступають відмінними командними гравцями. Команда, перш за все, ми говоримо про компанію, колектив, футбольну команду чи сім'ю. У розумінні зелених цілком нормально спостерігати за іншими і за тим, як вони справляються зі завданням. Питання про те, чому робота із зеленими протікає настільки невимушено, є доволі дискусійним. З одного боку все просто, адже люди зеленого типу поведінки максимально неконфліктні. З іншого – це пов'язано з життєвою установкою зелених – робити людей навколо щасливими та задоволеними. Якщо вони можуть порадувати вас якісно виконаною роботою, вони обов'язково зроблять це. Бажання радувати інших, як було сказано, виступає рушійною силою зеленого поведінкового типу. Воно природне, не викликає ніяких складнощів для зелених і завжди супроводжується їхнім духовним умиротворенням, яке впливає на оточення, як бальзам від стресу. Ми не прихильники сюрпризів, завжди добре контролювати процес, без винятків ви завжди будете знати, чим займається «зелений». Якщо ви попросите його виконати певне завдання, ви можете не хвилюватися, і за кілька годин він буде займатися вашим завданням. У деяких організаціях така поведінка співвідноситься з корпоративним положенням, можливістю в будь-яких обставинах покластися на відповідальних співробітників. Врешті-решт, креатив та творчий підхід не завжди бажані риси серед працівників. Іншими словами – Часом вам просто необхідні люди, які розуміють та виконують свою роботу без власних непотрібних ініціатив. Саме в пошуках таких співробітників директори наймають зелених. У подальшому ці люди складатимуть стабільне ядро, готове до виконання завдань. Вони не мають ніяких проблем з дотриманням порядку доти, доки він не буде мотивуватися зрозумілими причинами. Зеленим у принципі не може не подобатися зрозуміла організація та послідовність на робочому місці чи вдома, чи в житлово-комунальному кооперативі, чи у футбольному клубі. Уявіть наступну ситуацію. В організації змінюються умови роботи, або через проблеми в національній економіці, або через зміну управлінської ланки, і кожен поводитиметься по-різному в нових умовах. Червоні, навіть не розібравшись у ситуації загалом, вже кинуться вирішувати необхідні на їхню думку питання. Звичайно, якщо вони бачать, що люди йдуть за ними, інакше їхні дії не мають сенсу. Жовті без затримок почнуть палки обговорення свіжої проблеми, паралельно повідомляючи кожного про свої дії. Так, вони будуть обговорювати гостери питання до самого кінця, замість того, щоб просто працювати над його вирішенням. Сині ж будуть залишатися на своєму місці, займаючись формальними проблемами та формулюючи мільйони питань стосовно всього, що відбувається. При цьому відповіді на них ще немає ніхто. Зелені – вони, як і раніше, спокійні та милі. Якщо в компанії не почнеться хаос, який буде загрожувати їхній безпеці, вони просто будуть займатися своїми справами, чекаючи, поки все не скінчиться. Ці люди вважають, що не варто створювати шум з нічого і турбуватися ні про що. Навпаки, можна продовжувати займатися звичними справами, тому що це фактично знижує увесь градус напруги. Зараз йдеться про те, як складно вибити зелених зі своєї звичної колії – у неординарній ситуації люди цього типу поведінки чудово тримають все під контролем. А оскільки зелені дуже рідко змінюють стиль своєї поведінки та свої погляди, ви завжди зможете спрогнозувати їхню реакцію на окреме питання. Кілька років тому я займався з Грегером. Довгий час він працював на посаді генерального директора, а його команда складалася виключно з менеджерів зеленого типу поведінки – Обдумуючи нові ідеї, він звик грати зі співробітниками в маленьку гру. На листочках він писав прогнозовані відповіді своїх колег на свої думки. Ні від Анни, так від Стефана, можливо від Бертеля. Кожного разу, правильно. Регор знав цих людей дуже добре. Та знав, як вони будуть реагувати на його пропозиції. Така ситуація за участі жовтих практично неможлива. Вони навіть не знають, як будуть реагувати на щось за годину – Проте, заручившись підтримкою зелених, ви можете не хвилюватися з цього приводу. Хто? Я? Не зважайте на мене. Взагалі забудьте, що зустріли мене. Краще подивіться на інших. Для кожного зеленого командний результат – це пріоритет. Команда понад усе. Запам'ятайте цю фундаментальну для зелених істину, тому що вона не обговорюється. Робочий колектив, спортивна команда або сім'я – всі ці типи груп важливі для людей даної моделі поведінки. Зелені часто ігнорують власні потреби на користь командного досягнення. Зараз ви можете подумати, що група складається з людей, і якщо кожна особистість задоволена своїм положенням, група загалом буде функціонувати добре. Можливо, і так. Однак у цьому випадку акцент буде зроблено скоріше на колективному, ніж на індивідуальному. Бачення ж зелених полягає в тому, що коли хороший настрій панує в групі, Хороший настрій панує у свідомості кожного із її учасників. Особливістю натури зелених є їхнє ставлення до поглядів людей, що їх оточують. Саме в цій області потрібно шукати причини того, чому від людей зеленої моделі поведінки настільки складно отримати пряму відповідь на певне питання. Вони намагаються відповісти так, щоб не образити нікого. Дозвольте мені розповісти вам досить показову історію. Кілька років тому в неділю мені зателефонував колега, якого я насправді знав не дуже добре. Я пропрацював з Крістофером всього кілька місяців і відчував, що ще не вивчив натуру цього хлопця. Тож, коли він зателефонував мені недільним ранком, я здивувався, хоча однаково відповів. зазначив, що я бачив, чий номер висвітився на телефоні і не мав ніякого уявлення стосовно цілі дзвінка Крістофера. Він приємно привітався і запитав, чим я займаюся. У той час я тільки придбав будинок і був зайнятий його ремонтом. Крістофер поцікавився, чи мені щось потрібно і що турбує найбільше сьогодні, в останній день тижня. Як пам'ятаю, тоді мене хвилювало питання установки котла. Оскільки за вікном був початок грудня, температура впала нижче нуля, а один із циркуляційних насосів не працював належним чином. Оскільки справжня зима вже скоро мала прийти в місто, я роздумував над тим, чи справиться система опалення з серйозними морозами. Будучи зеленим, Крістофер поставив мені ряд питань, хоча також дав чимало слушних парад. Як виявилося, колись він користувався аналогічним котлом і, більше того, знав хорошого сантехніка, якого міг би попросити протестувати систему в моєму будинку. Якщо, звичайно, я був би не проти. Ми поспілкувалися ще трохи і я просто не міг зрозуміти, чому ж Крістофер вирішив зателефонувати мені. Під час розмови він запитав, де я живу – коли я продиктував Крістоферу свою адресу, він пообіцяв передати її знайомому сантехніку. Потім, ніби мимохідь, колега поцікавився, чи планує я поїхати в місто в той день. Та я проживав на відстані 20 кілометрів від нашого офісу і, зрозуміло, не збирався виходити на роботу в неділю. Саме це я пояснив Крістоферу. Проговоривши ще трохи вже під кінець розмови, я вирішив прямо поцікавитися, з якою метою він телефонує мені в неділю вранці. Як виявилося, Крістофер стояв біля офісу в одній футболці, тому що випадково зачинив за собою двері після того, як вийшов за обідом. Термометр показував 2 градуси нижче нуля. За вікном падав невеликий сніг. Незважаючи на ці фактори, тільки по телефону ми проговорили близько 15 хвилин. Одним словом, я негайно стрибнув в автомобіль і врятував Крістофера від обмороження. Справи інших завжди важливіші за свої. Злени ніколи ні про що не попросять. Я розумію саме те, що ви мені говорите. Прийнято вважати, що люди зеленого типу поведінки – інтроверти, тобто ті, хто активний лише у своєму внутрішньому світі. Також це означає, що зелені ніколи не будуть говорити просто заради самої розмови. Коли ви спокійніші, ніж ваше оточення, логічно припустити, що ви слухаєте, і вони будуть слухати. Зелені зацікавлені вами та ідеями, які ви генеруєте. Вони щиро слухають все, про що ви говорите, на відміну від червоних, які слухають тільки те, що потім можна буде використати у своїх власних інтересах, чи жовтих, які взагалі ніколи не слухають, хоча всі вони заперечують цей факт. Зелені справді записують кожне ваше слово. Вони здатні прислухатися до людських проблем. Звичайно. Це не означає, що ви автоматично отримаєте необхідну пораду від зелених, та вони не пропустять нічого, зі сказаного вами. Варто також усвідомлювати, що вміння цих людей слухати ніяк не означає, що вони погоджуються з вашими словами. Досі ви, мабуть, тільки й займалися тим, що намагалися скласти все прочитане в єдиний пазл. Що є визначальним для кожного з кольорів? Яка сфера зайнятості підходить для кожної з моделей поведінки краще? І ці питання цілком природні, навіть якщо нам не завжди легко знайти відповіді на них. Червоні та жовті – точно здатні проявити себе у сфері маркетингу. Це спостереження сформувалося протягом тривалого аналізу проблеми поведінки. Однак зелених часто недооцінюють. Ми точно можемо навчити продавців говорити менше та слухати більше, з чим чудово справляються люди зеленого типу поведінки. Хелен, з якою я займався кілька років тому, працювала флористом. Вона була люб'язною та дуже коректною, через що багато людей не могло зрозуміти – як їй дається виживати в суворому світі бізнесу. Проте я маю теорію. Одного разу вона розповіла мені про те, що незабаром зустрінеться з дуже жорстоким директором, який користується серйозним авторитетом. Ніхто не міг продати цій людині свої продукти. Та після нетривалого коучингу від мене Хелен вирішила спробувати. Вона прямо домовилася про зустріч з ним. Та зустрілися вони вже на парковці біля ресторану, в якому мав пройти обід. Директор користувався автомобілем епохи 60-х. Гарним, блискучим і, очевидно, дуже особливим. З вуст Хелен прозвучало лише одне – «Вау!» «Вам подобаються автомобілі?» – поцікавився чоловік. Хоча формально вони ще навіть не привіталися. Вона стверджувально кивнула у відповідь. Потім директор почав розповідати Хелен про те, як багато коштів пішло на реставрацію авто, фарбування та обробку заміну двигуна. Він показав механізми під капотом – тоді Хелен продовжувала кивати та погоджуватися з усім сказаним, у душі сподіваючись, що він не запитає її про щось конкретне, оскільки Хелен не відрізнила би Форд від Шевроле. Втім, вона не перебивала і просто слухала. Розмова на парковці перейшла в прогулянку, під час якої були обговорені деталі угоди. Особливо дивує той факт, що всі питання Хелен вирішила задати прямо. Як же їй це вдалося? Хелен не зробила практично нічого, вона просто слухала. Директор підписав необхідні папери ще до трапези. Висновки про зелену модель поведінки Гаразд, ви маєте віддай зеленої моделі поведінки у своїй сім'ї? Дуже вірогідно. До відомих шведів, які є представниками зеленого поведінкового типу, можна віднести Стефан Енхорн, Лоті Кнуцен, Марк Левенгуд та король Карл Шости Густав, колишній прем'єр-міністр Іновар Карлсон. Ще один яскравий представник «зелених». Він постійно засипав оточення можливими та неможливими питаннями та категорично не приймав конфліктів. Кралсон говорив, що настільки вивчав власну поведінку, що в певних ситуаціях вже знав свої рішення наперед. І так, ми маємо на увазі людину, яка знала, як допомогти іншим. Серед відомих «зелених» – Махат Маганді, актори Ніколь Кідман і Хью Джекман, перші леді Мішель Обама і Лора Буш. Персонаж зорених війн – Люк Скайвокер. Глава 7. Синя модель поведінки Як ти розумієш, що хтось завжди вважає тебе бездарністю? Чому ми повинні робити це? За цим стоїть якийсь науковий підхід чи аналіз? Останній із чотирьох типів поведінки – той, який прагне контролювати все. Імовірно, ви зустрічали цих людей – вони не особливо задумуються про себе, однак мають нетривіальні відповіді на все, що відбувається навколо. Поки зелені просто пливуть за потоком, сині мають чіткі відповіді на питання. Вони аналізують, трактують та випрацьовують підхід до навколишньої дійсності. Ви легко можете розпізнати синіх, коли, наприклад, будете гостем у будинку, де все розкладено на своїх місцях. Вказівники на кожному з гачків для того, щоб діти точно знали, де залишити свою куртку. Наклеєний на дверцятах холодильника розклад прийому їжі шеститижневим інтервалом, який має забезпечити збалансовану дієту. Подивившись на прибори, ви зрозумієте, що нічого не бракує і все знаходиться на правильних місцях. Чому так? Сині живи за принципом «do it yourself», зроби власноруч Завжди повертаючи речі на місце після користування. Вони також песимісти. Вибачте, я хотів сказати, реалісти та меланхоліки. Сині помічають помилки та враховують ризики. Похмурі, гнітючі, сумні, депресивні, безрадісні і песимістичні. Все відповідно до словника, синонімів і Word. Всі мають таку людину у своєму оточенні. Просто подумайте, ви сидите в ресторані з найкращими друзями, обговорюєте породи котів, футбол чи космічні кораблі. Хтось додає абсолютно випадковий коментар – це може бути червоний, який говорить, що Арне Крістер Фуглесанг був у космосі тричі. Це може бути жовтий, який стверджує, що в дитинстві проживав у тому самому кварталі Векше, що Крістер Фуглесанг. Втім, ваш синій товариш, відкашлявшись, м'яким голосом повідомляє, що Крістер Фуглесанг був у відкритому космосі двічі, а не тричі. І виходячи в космос вдруге, він зробив найважчий підйом у невагомості – 800 кг. Крім того, він взагалі не жив у Векше, що провінції Смоланд. Крістер народився і виріс в нації. Далі, навіть неблимуючи, ваш товариш додає, що свій другий вихід у відкритий космос 52-річний Крістер здійснив у 2009 році, а третій – практично неможливий. Принаймні, вірогідність третього виходу в космос дуже низька і складає 5,74%. Хлопці, просто визнайте вашу поразку – Синій тримає руку на пульсі всіх світових тенденцій. Спосіб повідомлення з синім окремих даних не залишає шансів на критику, хоча абсолютно будений для нього самого. Він пам'ятає, з якого джерела почерпнув інформацію, і якщо потрібно, може взяти книгу для підтвердження своїх слів. У цьому проявляється вся сутність людей синьої моделі поведінки. Вони звикли спочатку вичитувати і перевіряти, а тільки потім доносити інформацію через Google, через літературу, проте тільки після опрацювання представляти свою інформацію. Важливо також відмітити наступне. Якщо ніяких питань немає, не дивуйтеся, якщо ви взагалі не почуєте вашого синього друга. Таким людям зовсім не принципово постійно розповідати про все, що вони знають. До того ж зрозуміло, що сині не можуть знати всього, ніхто не може. Тим зазвичай ви можете довіряти їхнім словам. Сині люди зазвичай. Ретельні. Обережні, коректні, уважні до деталей, логічні, методичні, організовані, орієнтовані на якість, вдумливі, систематичні, скрупульозні, скромні Ви відмітили щось? Звичайно, відмітили Цього разу я представив риси за алфавітним порядком, думаю, це те, що точно оцінять сині Та все ж, на мій погляд, незручності може викликати відсутність коментаря наведених рис у наступних главах цієї книги для всіх синіх, які читають це, і які, ймовірно, вже написали на відповідних полях щось на кшталт «перейти на сайт, щоб подивитися розгорнути інформацію», я просто повідомляю, що не хотів ускладнити процес читання більше, ніж це було необхідно. Що? Деталі? Ви можете знайти все тут. Безумовно, результат не можна вважати феноменальним. Я просто виконую свою роботу. Що може сформувати позитивне ставлення до людини, яка все знає? Перш за все, якщо дивитися очима співрозмовника цієї людини, скромність та відсутність верхньої поведінки, навіть тоді, коли вона має відповідь на будь-яке питання. В ситуації, коли синій намагається відверто продемонструвати свою інтелектуальну перевагу над іншими – рідкість. Зазвичай для синіх достатньо того, що вони так знають, хто тут найрозумніший. Я не говорю, що це виключно позитивна риса синіх. Багато разів я потрапляв у ситуації – коли колективно доводилося вирішувати певну проблему. Одна з таких ситуацій запам'яталася особливо, оскільки після двох годин обговорення та пошуку відповіді вперед вийшов синій з готовим вирішенням проблеми. Ці люди багато знають, тим через свою неуважність до загальних подій часто не реагують у першу хвилину. Я довго б чому ця людина одразу не допомогла нам ще тоді, коли побачила, що з'явилося певне питання – а ви ніколи не питали. Такою буде типова відповідь синіх. Чесно кажучи, ці слова можуть вивести з себе, але водночас і я розумію цю людину. Те, що його не запросили до загального обговорення, радше моя проблема, ніж його. Для нього було достатньо власного усвідомлення своїх знань. Крім того, почесті та урочисті подяки синім за досягнення на роботі не мають ніякого сенсу. Звичайно, це не завадить. Та люди даної моделі поведінки, отримуючи нагороду, просто будуть кивати у відповідь, після чого з відзнакою в руках знову повернуться до власного робочого місця, де зможуть продовжити виконувати свої функції. Нерідко такі люди можуть задатися питанням, для чого взагалі організовувалися всі ці вітання, вони ж просто виконували свою роботу. Пробачте, та де ви це прочитали? Могли б також назвати рік видання? Для синіх не існує поняття великого об'єму інформації, як не існує проблеми десятків закладок на сторінках їхніх книг. Знаєте, хтось колись сказав, істина полягає в деталях. І я цілком можу уявити, що автор цих рядків належав до синій моделі поведінки. Непотрібних деталей не існує. А економія часу в цьому відношенні точно не для синіх. Безумовно, ви можете сказати, що ігнорування незначних нюансів – зовсім не означає халтуру, задля збереження власних сил. Проте сині так не вважають. Відсутність повного контролю те саме, що відсутність будь-якого контролю. Що ми отримуємо, переступаючи через фактичні дрібниці? Як ми можемо виправдати небажання враховувати найдрібніші нюанси? На думку синіх, працюючи таким чином, неможливо вирішити серйозні питання. Скажіть синім, що вони можуть пропустити деталі нової угоди. А в останніх трьох параграфах немає нічого важливого, і ці люди подивляться на вас як на розумово відсталого. Як завжди, вони ніяк не прокоментують ваші слова, скоріше навіть проігнорують їх. Та вони б до самої ночі просиділи, перевіряючи та вичитуючи всі документальні деталі. Кілька років тому я спробував продати свою програму генеральному директору однієї з компаній, яка працює в сфері пакування товарів. Він був синім. Це точно. Відправляв об'ємні та трохи сухуваті електронні листи, а для нашої першої зустрічі він відвів рівно 50 хвилин. Не годину, не 30 хвилин, а саме 50. Щоправда, на це була своя причина. Після обговорення він відправився на обід, а кафе розміщувалося в п'яти хвилинах ходьби від місця нашої зустрічі. Це, як і візит до друзів на дві хвилини, було серед його першочергових справ. Коли ми зустрілися вперше, він прийняв мене біля спеціального столу відвідувачів з відповідною табличкою. Він також не цікавився, чи зрозуміло мені все при оформленні, хоча я мав питання при заповненні поля з адресою. Він не запропонував мені ані кави, ані чаю. Більше того, він навіть не посміхнувся при зустрічі, а подані мною документи перевіряв надзвичайно скурпульозно. Інформацію я представив у друкованому вигляді – тому що друкований чи написаний текст для синіх зрозуміліший, ніж розмовний чи цифровий. Десь за тиждень представники компанії зателефонували мені. За словами генерального директора, вони були зацікавлені в подальшому співробітництві. Наступне питання стосувалося того, чи могли б вони отримати детальнішу інформацію. А фактично питання звучало наступним чином – чи маєте ви ще подібний матеріал? Я пам'ятаю, як задумався, а в голові промайнула думка на кшталт я ж і так представив вам більш ніж ширений огляд свого продукту. Кожна позиція поданих на документах була підтверджена статистикою, мала чіткі задачі та зрозумілу глобальну ціль. Я презентував ще й додаткові дані, підкріпивши їх відповідним цитуванням та оформленими зносками. Справа в тому, що, будучи продавцем, ви не можете відступати назад у критичних ситуаціях, тож я зробив все можливе, щоб реалізувати свій матеріал. На їхнє прохання надати більше інформації. Я зібрав близько 85 сторінок даних, структурував інформацію, додав більше зразків та шаблонів, розписав інструмент аналізу. Така кількість документацій вже давно змусила людей жовтого типу припинити співробітництво. Тож задоволений собою, я відправив оновлений пакет даних в офіс цієї компанії. Наступна розмова з генеральним директором відбулася за кілька тижнів. Звичайно, я поцікавився, чи готовий він сповістити мене про своє рішення – тому що фундамент для цього я надав більш, ніж достатній. Та знаєте, якими були його слова? Чи можете ви надати більше інформації? Та вже цього разу він хотів зустрітися в моєму офісі. Розмова тривала півтори години. Ми сиділи з одного боку столу в конференц-залі і за цей час розглянули увага, цитатні положення. На основі обговорення він склав ряд положень та умов надрукованим дрібним шрифтом на листі А1». При цьому кожна з тез складалася з-під пунктів та запитань. Вже після всієї розмови він з абсолютною непохитністю на обличчі сказав, що обговорення сьогодні краще з тих, в яких він брав участь за останні місяці. Однак вже звичне питання нікуди не зникло. Є ще якийсь матеріал, який я міг розглянути. Ми попрощалися і на моєму обличчі з'явилося непорозуміння того, що відбувається. Більше матеріалу? Я зібрав 300 сторінок матеріалу, тобто повний навчальний курс. У той час ще не було віртуальних тренінгів та електронних кабінетів, що охоплював всі 15-хвилинні заняття на основі 15-денного курсу п'яти різних етапів формування лідерських якостей. Ви маєте розуміти, що йдеться про абсолютний огляд моєї програми, включаючи питання інтервалів між перервами на каву, випрацювання індивідуального підходу до кожного співробітника і навіть оформлення інтер'єру робочого місця. Я можу підтвердити навіть сьогодні, зібраний матеріал був максимально точним. Я навіть подумав, що ця людина буде задоволена тільки в тому разі, якщо я візьму всі свої папки та запхну їх йому в горлянку. За місяць він запитав, чи можу я надати ще якийсь матеріал. Ні, не можу. Розповсюджена думка про те, що люди синій поведінки уникають і не можуть приймати важливе рішення, не відповідає дійсності. Цей директор не намагався відкласти рішення на майбутнє, чи уникав його. На його думку, тут просто не було того, що потребувало певного рішення. Сам процес обговорення, який передує укладенню угоди, був для цієї людини набагато цікавішим. Його справді цікавило, чи може я надати ще більше власних розробок. Деякі люди ставляться до певних речей занадто обережно. Наведені слова дзеркально ілюструють ще одну сторону характеру синіх. Люди даного типу поведінки дуже обачливі. Про свою безпеку вони думають в першу чергу. У ситуації, коли червоні чи жовті підуть на ризик, сині візьмуть паузу та проаналізують все, що відбувається. Адже може бути ще більше нюансів, які вплинуть на кінцеве рішення. Чи не так? Отож, вам дійсно потрібно сім разів відміряти, щоб один раз відрізати. Існує бородатий жарт про найкращого адвоката. Найкращий адвокат це безрукий адвокат, оскільки тоді під час виступу він не може здійняти руки догори зі словами «З одного боку це виглядає саме так, але з іншого – не зовсім». Це може проявлятися по-різному. Для синього процес обговорення та аналізу важливіший та приємніший, ніж отриманий результат. Для червоних – навпаки. Зрозуміло, що це може призвести до ситуації, коли людина взагалі перестане приймати будь-які рішення у своєму житті – або ризикувати, коли цього справді вимагає ситуація. Мабуть, ми можемо говорити про те, що подібна позиція перетворює життя в монотонне та передбачене, але нікого з вас не спонукало до такого стилю поведінки я просто констатую факти. Іноді люди синьої поведінкової моделі взагалі утримуються від будьчого, тому що не можуть повноцінно оцінити всі ризики. Свого часу я познайомився з продавцем, який здобув освіту інженера. Його життя викраду звучало так. Найкращим рішенням може стати те, яке вони зробили. Найкращим рішенням може стати його відсутність. Враховування ризиків – це досить специфічний процес, тому що ніхто не може знати, що точно станеться в майбутньому. Люди синього типу поведінки зазвичай вираховують можливі ризики шляхом створення певних превентивних систем. Наприклад, вони встановлюють як мінімум три будильники на ранок, Виходять з дому за пару годин до якоїсь події, кілька разів перевіряють рюкзаки своїх дітей перед виходом в школу, незважаючи на те, що самі ж складали все ввечері. А вночі, звісно, дитячих речей ніхто не торкався. Врешті-решт вони перевіряють наявність своїх ключів у кишені, хоча зрозуміло, що все на місці. Де б ще вони могли б бути? Переваги ж такого підходу очевидні. Сині ніколи не збиті з пантелику, неприємною несподіванкою, як це може статися з червоними, жовтими.